Dor de Izvor O emisiune de etnologie realizată de Maria Mocanu De fac, o canta di doc si drag O iara si o seal di soc O cantat mai mult di joc Sa nu gura, gura mea Vot canta gde ne vre Si di joc, si di urad Gda li stiu, nu li uece Si apa praviu satului tatu indom�� cum ii spui sa aici si piste prut altul nu-i mai friceput Da ifa el ii rapizand handigo ma rad necesit eu din gara cat te zang nici o staată nu li strac Şi-i vestită, di când lumea ghinicăntă Şi-o cânta saraca e, he, da mui bi-o mână re Şi-o să se bate sub barcuşe, gama babilonicu Şi-o tremură şi strunilie de roşâniţa ropric Doi roşâni pintru strunit Ui, dai-ti şi-o carileţănică, nu ştia cânta ghinimă Ză si taça rand Ca tarinii dragi sa cant Eu din goroideri le ies Sa vad cine-a ostinit Nu ma las asa usor In urma slipcarilor Ca tata neama ne-a cantat Si pe mine m-a imbatat Pintre cutii mai slipcar Cu fluier si dobašari cu foc Pintre cutii si cu foc Si ias in ți radioascultători bulezioi și Bugăsit la o nou ediție a emisiunii do de izvorar. Invitata mea de astăzi este de la Botoșan, este interpretată de muzică populară și de romanță și a venit iată la chi și pentru a participa la festivalul concurs de romanțe criza de argent. Alina Hutsu se anumește, Alina Biine a venit la noi. Bună ziua și bine v-am găsit! Așa se face că acest concurs Crizantema de argint ar însemna că trebuie să se țină iarna când este omăt și argint ar însemna acest omăt. Uite că tu ai venit și la noi primăvară și totul e înverzit așa și nu corespunde denumirii, da. dar oricum se va ține în februarie, așa tradițional, cum se ține de obicei acest festival. Bine ai venit la acest festival... Abia ašteptam uh, Să cânţi, să te auzim Să te aplaudam Mulțumesc pentru urări Să știți că aceasta a fost frica mea În momentul în care m-am înscris la acest festival Gândindu-mă că este în februarie Și zic dacă va fi zăpadă Drumul este lung Va fi anevoios Voi putea ajunge sau nu Până la urmă am trecut peste Și am zis mă înscriu Vom vedea cum va fi vremea Și iată că am găsit la Chișinău primăvară În luna februarie Cu mare bucurie în suflet Că sunt prezentă Și nu-mi propun altceva decât să cânt cu tot sufletul la acest festival a mai spus că nu am venit pentru premiu aici la Chișinău ci am venit pentru a mă întâlni cu publicul în primul rând și cu dragul de cântec de romanță Vreau să cânt romanțe tu ai o voce foarte frumoasă, ești o cântăreață desăvârșită după mine, te-am ascultat, am ascultat ceea ce ai tu pe YouTube, așa, am vrut și uh, să aflu ceva despre tine, nu am aflat mare lucru și uh, mi-am zis că fata asta are nevoie de puțină publicitate în plus, așa, ca să o cunoască toată lumea. V-ați gândit bine în acest sens, da, nu sunt un interpret foarte prezent, ca să spun așa, nici în emisiuni TV, pe radio, să spunem că mai mult decât în televiziunile da, de profil. Am, să spun, activități care mi-ocupă mare parte din zi, mai precis de dimineața până seara, sunt solist profesionist al Orchestrei Rapsozii Botoșanilor, Sunt și profesor de cânt popular la Școala Populară de Arte Georgenescu din Botoșani. Aceste activități mi-ocupă toată ziua. Drept urmare e cam greu cu deplasările la televiziuni. îmi place muzica să o fac efectiv, mai mult decât să mă plimb neapărat de la o televiziune la alta. Dar va trebui să fac asta. Sfint va trebui să și fac și va trebui așa, să fac așa. și acest lucru. Să știți și, că mă străduiesc ești. în limita timpului disponibil fac și acest lucru. Într-adevăr, nu atât de mult pe cât ar, ar trebui. Sunt convinsă de asta. Și dincolo de asta, chiar ești foarte telegenic, adică ar fi păcat să nu ieși la televiziune da. și să nu te faci văzută și auzită da, de toată Da, este lumea. adevărat. Hai să ascultăm din repertoriul tău, apropo, un repertoriu bogat, așa, variat, frumos. Toate cânticele le-ai înregistrat cu orchestra cu Orchestra Lăutarii, Lăutarii de de din Chișinău. Da, Asta este... înseamnă că ai mai venit la noi da, între timp. Fost, da. așa. <laughs> să știți că am mai fost și la televiziune aici la Chișinău, deși mai rar am mai fost. Acum ceva vreme, da, albumul însumează un număr de 15 cântece, deși eu am înregistrat 18 cu orchestra. Mai sunt două colinde și încă o doină, pe care nu am vrut să le pun pe primul album păstrându-le pentru mai târziu. <laughs> așa și Și sumez o muncă de 5 ani de zile 5 ani am lucrat la acest album Până le-am găsit, până le-am conturat Până le-am cheptanat, cum să spune așa Ca să fie așezate și bine puse la locul lor A trecut acest timp A luat viață cu 4 ani aproximativ în 2016 Și se intitulează Sângură cu gura mea Sângură cu gura mea, piesa pe care am ascultat-o la începutul emsiunii noastre Acum a propun să ascultăm încă un cântec că M-a ajuns un dor prin sân M-a ajuns un dor prin sân doobre ne še na lambbaди je pis лес fun shti e in je ma tie kad rešti ta ta laba de as gde dešti ta ta laba de dešti Jaleške, imeske, ilgini, <us> no, o joanește, pătie miească, ai ginii, îs-am mai ru-miească. Nu o joanești, îți dibru n-ar serdei lagare amiori ar sus ce eredela care amio ian aflajii voi e plingi shamate torno namestarenje shalaget torno într-un fel, așa, te orientat și la textele culese, textele folclorice culese de Mihai Eminescu, am avut ocazia să ascult niște cântece îndrăgite de Eminescu, de muzică populară, cântate de o doamnă care are treabă cu muzeul de la Botoșani, cred că este vorba de doamna Lucia Nenati. Foarte curioase aceste cântece îndrăgite de Eminescu, culese de Eminescu și făcute într-un un aranjament vechi mai alt fel și voi cântăreții puteți prelua cu mult succes de acolo din cântecele astea. Orice e izvor, orice sursă, mai bine spus de inspirație este binevenită. Ideea este să mergem în punctele de de izvor cele corecte și cele care ne pot da nouă adevărata sămânță pe care noi mai departe să o putem dezvolta și a fiecare după, după puterile și după capacitățile lui. Întâmplător mi-au trecut prin mâna aceste volume de Mihai Eminescu cu lese, da? texte folclorice și răsfoindu am găsit câteva lucruri foarte interesante pe care le-am împrumutat ca să spun așa că, și eu și zic... care m-au inspirat în această direcție. Vreau să zic că și Eminescu a făcut același lucru, a împrumutat din folclor așa, da. și le-a topit în și creația lui și l a făcut a niște pierle. Deci e foarte bine. e Cu talentul lui. Eu tău. cu de posibilitățile nu? Nu? mele. <laughs> nu prea este gră de comparație. <laughs> da da. Dar spun că este o sursă chiar pentru cei tineri care măcar să citească un pixel Să se documenteze, ori în arhivele de folclor, unde la centrele de creație, unde există niște documente ca să vedem și noi cum a fost odată, cum putem să ne legăm de ceea ce a fost odată, că vedeți lumea se schimbă, este într-o continuă schimbare și e greu pentru tinereți, sunt judecați, în schimb, n-ai făcut bine, nu e bun așa, nu trebuie așa, dar nici nu știu dacă li se spune cum e bine sau cum a fost, cum ar trebui să fie să există o continuitate. Muzica nu stă în loc, nu? Dacă ne gândim în istoria muzicii, observăm toate modificările care de-a lungul timpului au avut loc, nici muzica populară nu poate să stea în loc, așa cum nimic nu stă în loc, da. dar trebuie să avem o rădăcină. Asta consider că este așa. foarte important. Cântecul cânte cele noastre să aibă o rădăcină. Atunci, indiferent ce furtună vine, mai mare sau mai mică, avem de ce ne ține. Da. Așa e. Tu ești foarte școlită, am înțeles Și ai făcut muzică de mic copil Ai studiat la liceul de acolo, de la voi de Ștefan la Botosan, Luchian Ștefan Luchian Deși mă gândeam atunci când am citit că tu ai studiat la Ștefan Luchian Mă gândeam Ștefan Luchian a fost pictor da. Așa, da, este, este, este, un, titlul, este, este numele liceului, numele liceului da, da, da. Da. Avem și profil de muzică și profil și de, de, arte de, de, de arte plastice, plastice da, da, da, da. Da. Așa Și după aia ai studiat la Academia de Muzică Am Gheorghe făcut... Uh, am studiat pianul începând cu clasa întâi, uh -huh. sunt instrumentist la bază. Când am intrat la facultate în anul întâi, am optat pentru acest modul de folclor, pentru că în vremea respectivă doar Cluj, orașul Cluj avea această posibilitate, unde l-am avut profesor cu cunoscutul și iubitul interpret Ioan Bocșa, Și, de asemenea, există acest ansamblu de muzică tradițională pe care domnia sa îl conduce, ansamblu Icoane, din care am făcut parte și sunt foarte mândră și de fiecare dată când am posibilitatea, revin revin. Și în acele... colindele alea înregistrate cu icoanele e și vocea ta cumva pe acolo? Este, este la un moment da, dat, da, da, sunt, da. Sunt extraordinar de frumoase și în da. Bocșa este un mare Pe albumul nume... al doilea, dacă Aha. nu mă înșel, da. Aha. Aha. Da, și sunt ani mulți de atunci. Cred că ești o norocoasă că ai trecut prin școala lui Ioan Bocsa, este un interpret extraordinar, noi îl iubim da, foarte mult așa, punem este. pe post dincolo de faptul că este un mare cântăreț, este și un cercetător exact. zestrat, da. a cercetat în mod deosebit colindele și nu numai a cântat da. cântece folclorice din perea da, terea. vedeți cum spune chiar domnia de. sa nici măcar munca de cercetător nu este suficientă sau mai bine spus Nu putem pune punct, degeaba suntem cercetători dacă ceea ce noi am găsit în teren nu readucem în fața publicului de, pentru a face circuitul să fie continuu, orice Asta face domnia sa și este un lucru extraordinar cu ansamblul de la Cluj. Așa este. Da. Și uh, tu de la Botoșani, iată, te-ai dus la Cluj. Altă atmosferă, da. altă zonă folclorică, alte am uitat, obiceiuri, alte, alte, alte, altceva. <laughs> da. <laughs> și m-am uitat da. în, pe pagina ta de Facebook și am văzut acolo interpreți instrumentiști din Maramureș. Cred că-ți place în mod deosebit această zonă. Trăind acolo 5 ani, că atât era Academia de Muzică pe vremea respectivă, am studiat în fiecare semestru de facultate câte o zonă, subzonă din Transilvania și categoric, trăind acolo, așa le ajungi să le îndrăgești efectiv, le, le simți la un moment dat... Parcă nici nu mai erai atât de moldoveancă. <laughs> Și Cam atât de mult se... cumva, te amintesc. Um, nu cred de prin prisma cântului moldovenesc, nu cred. Nu cred, dar dragul de cântările de acolo, așa, așa sunt, categoric, extrem, da. Da. Adică nu frumos. mai ai cum să, nu poți să faci abstractie că ai trăit uhum. o vreme pe acele meleaguri încercam să numărăm așa cam câte zone subzone sunt în Ardeal și ne ieșau multe ne ieșau multe zone Noi sub am, zone și... eu mi-amintesc că am făcut într-un semestru Bistrița, de exemplu Alba Hunedoara, Bihorul Moldova nu am studiat niciodată, cum vă spuneam, mai mult partea de, de Transilvania Măram Ureșul, da, da nu era nevoie, nu prea mult <laughs> da. Hai să vă Suntem încă un cântec din repertorul tău O zis mama să mă cruț O mama să mă cruț O zis mama să mă cruț <fio> șeniam prin spodelele, pe labumră n-a răcorș, coganol afișion, antăsta șam numărat. Frică ți-o are zis urămă! re ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri Ia-l de horii de jucat, mă! R-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-pe <inaudible> Jucamu šošam sa joc R-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-pe <inaudible> Cud n-am invatat sa čuark Nici la strasišti, la greblaţe Niciodata svorovat Nici de amun doi invat Sa afa, ca altă neafor cu fetili, mă! Mi e ca punia o să-ți plasezi și să-ți prea, o să joc, o să poți când, că nici nic nu vreau mai mult, dar la poră șo jocam. Tu șai vedea când voi lucra. Și văd place faptul că tu Alina Huțu deci păstreze acea pronunție moldovenească botoșeneană și da. este foarte important acest lucru, îți dă așa o personalitate, un eu al tău, așa și nu, pentru că mulți interpreți cântă unde și unde așa, câte un câte un arhaism, unde și unde câte da. o pronunție locală și tind mai mult spre limbaj literar spre, spre... Da, spre limba literară română literară Da, eu chiar tuturor elevilor mei le spun că trebuie să cântăm așa cum vorbim. Cine face lucru ăsta, iese un lucru extraordinar. Că suntem de acolo, adică nu putem... Așa. Da, lăsăm româna literară, uitați, pentru romanță, de exemplu. Lăsăm româna literară pentru alte genuri muzicale, mm. dar pentru folclor nu prea, nu prea. Fiecare, bineînțeles, în funcție de zona de unde vine și în de cultura muzicală când perioare... avem vreun dubiu, absolut, când avem vreun dubiu la cum să pronunțăm anumite cuvinte ne gândim, cum? Cum am amuzit-o? Pe mama, pe bunica, pe mătușa, pe cum? Cum se spune la țară? Fix așa spunem uh -huh. și atunci sună adevărat, sună uh, se întâmplă, asta am, am, am întâmpinat acest lucru la catedră, din când în când copiii uită, tinerii, că nu am numai copii mici la școală și tinerii chiar de 20-20 și ceva de ani Și din când în când scapă câte un cuvânt din ăsta și eu le zic așa, știți cum ar fi cum e cuvântul ăsta integrat cu celelalte, ca și cum îmbrăcat așa cum sunt, ies o pestradă cu un corn într-o parte. Categoric lumea toată se va uita, pentru că nu e ceva care să coincidă cu decorul respectiv, cu tabloul respectiv, e ceva din altă lume. Haideți să lăsăm tabloul așa cum este, fără să intervenim și atunci sună Exact cum trebuie să sune. Așa, și tu ești pe da. profesoara la catedra de când? Popular. Popular la Școala Populară da. de Arte și meserii din Botoșani interesant. La noi, la noi e, nu se zice cânt, se zice canto popular da. și la Academia de Muzică și când Să zici canto, că... și când zici canto, deja e foarte mult, știi, canto, e, parcă susține. vine cuvântul academic după canto. E bine așa cânt popular după A, mine? Asta, asta mi-aparține mie uh -huh. această exprimare, pentru că catedra de la școală se numește canto, liniuță, muzică populară. În schimb, nu consider, consider că este mult prea pretențios spus și atunci când am spun când popular, nu știu, parcă merg așa, un, un cuvânt cu celălalt, legate, parcă sunt împreună, canto popular, asocia cu popular, nu știu. Păi da, parcă academic și atunci, așa, Și atunci, da, deși titulatura școlii asta este, canto popular și la uh -huh, noi, canto uh -huh. muzică populară. Așa, da. Și ar însemna că tu aici, la această școală, da. ai niște elevi așa, pe care îi înveți să cânte da. așa Și sunt mulți elevi pe care îi înveți destui. să cânte Ai un fel de ansamblu? Sau nu, nu, nu, nu, individual. individual, sunt ore individuale uh -huh. da, Când m-am angajat eu la școală aveam șapte, șapte am găsit elevi în școală Când am venit eu, asta fiind în 2009, m-am angajat la școală acum după aproape 11 ani de experiență catedra însumează o normă și jumătate de elevi, undeva la 30 de elevi plus că din cerere foarte mare s-au mai angajat încă trei profesori de când popular. Vă dați seama că elevii sunt undeva la 100 de elevi aproximativ doar la această secție. Școala s-a dezvoltat foarte mult în ultimii ani și este un lucru Foarte bun, zic eu. Să mai ascultăm un cântec, cum e viața omului. Gori, și ca sa Hvala što pratite kanal. Hvala, Hvala. Să vă reamintesc, Alina Huțu este invitata emisiunii de astăzi, o interpretă din Botoșane, care este profesoară la Catedra de Cânt Popular, la Școala Populară de Arte și Meserii Botoșane și mai este și solist vocal la Orchestra Rapsozii Botoșanilor. E interesant, aveți un program la rapsuzii botoșanilor, aveți Avem. niște de, de, turneie, să zic așa, cum le îmbini tu cu școală, că la școală trebuie în fiecare zi să ai niște ore. Să știți ore că și... turneie, de când, eu lucrez de trei ani la orchestră, de treia cu trei ani m-am angajat la orchestră, de când sunt eu solist al orchestrei nu, nu s-a întâmplat turneie, să fie da. turneie, mm -hmm. nu, nu, nu, nu. Deci cine nu e, v-aș putea acum? L-avem pe maestru Ciprian Potoroacă mm -hmm. Dirijor, director artistic Este maestrul Ioan Cobâlă Deci cel care era dirijor Sigur. Da, Cel da, care da. era managerul da. instituției da, da, da, Și da. managerul actualmente Este Dan Doboș. Da, îl cunoaștem da. De asta vă spuneam La început că nu prea am eu timp De emisiuni, de televiziune Ies dimineața și mai intru seara Acasă. Dar trebuie să-ți faci timp pentru, da, pentru, pentru, pentru a face televizia. față cererilor de la locul de muncă, pentru că și orchestra, mm -hmm. chiar dacă nu avem turnee, este, este, este lucru de făcut. Și atunci când tu ai făcut aceste înregistrări cu orchestra lăutarei, nu s-au supărat cei de, de la rapsuzii botoșanilor? Că... Să vă explic un pic cum a fost, că a fost o situație un pic, să spun că soarta până la urmă m-a purtit la Orchestra Lăutarii, eu am pornit acest material cu rapsozii botoșanilor pe vremea când maestru Cobâle era director. Și a fost o situație să spunem neplăcută ca să nu spun mai urât în care maestru Ion cobul a fost dat afară de la orchestră și studioul închis. Am rămas cu materialul, aveam înregistrat 7 șapte cântece, am rămas cu materialul în studio, nu le-am mai, mai putut face nimic, nici n-am putut să continui, să termin, să mi le iau, în sfârșit. Și atunci, discutând cu, cu domnia sa, cu maestrul Ioan Cobâlă și cu domnul profesor Ioan Bocșa, zic, haideți să vedem, poate mă ajutați în care formă să găsesc o orchestră care totuși să cânte, uh -huh. că materialul era scris. Scriitura aparține în întregime maestrul Ioan Cobâlă, iar lăutarii de la Chișinău, conduși de maestrul Nicolae Botgros, nu au făcut decât de dea viață. Cântecelor mele atât au făcut, au, au cântat de tot ce era scris mm -hmm. pe L-am cunoscut pe Maestrul Cobâlă este un mare da. muzician, este da, un mare maestru. Nu știu de ce s-a procedat așa, dar este Și un mare Și la înregistrare am venit cu maestru, deci Maestrul Ion Cobâlă a, a fost foarte aici. Bine, deci a foarte bine. A fost bine. o colaborare inedită, dacă aș aha, putea aha, să spun, aha. prima a Maestrului Cobâlă cu orchestra din, din Chișinău. Da. Și astfel eu m-am ales cu, cu cei mai buni. Așa, <laughs> da. așa e. Da, da. De asta v-am spus că așa a fost soarta. Așa a fost. Bine, tu ai venit la festivalul concurs Crizantema de Argent la Romanță și cred că dăună zi mi-a zis o interpretă de aici, de la noi că ai fost și la Zlatna și ai luat premiul 1 la Romanță. Da, Ca cred așa. că Alina Urecheva. Alina, zis. exact. Da. Alina, da. <laughs> Dacă acolo ne-am cunoscut și ne-am prietenit și să zic că ea a fost cea care un pic m-a împins de la spate, în sensul mi-a zis, dar de ce nu vii la, și la Aha. festivalul nostru de la Chisino și zic, nu vin Alina, <laughs> știu, cum v-am zis mai devine, știu vremea cumva, fizic, nu știu. Așa, zic, poate e un pic cam mult pentru mine, zic, nu știu dacă, mă rog. Da, atunci am participat prima dată, m-am apropiat de romanță relativ recent, nu am cântat romanță, uh -huh, cu uh -huh. doi ani ca să fiu mai precisă. Uh -huh. Din întâmplare aveam o gală la noi la Botoșani, în care orchestra Rapsozii Botoșanilor acompaniau concurenții respectivi, iar unii dintre soliști trebuiau să susțină un recital și zic... Să încerc și eu așa și ceea ce m-a, cum să spun, m-a mișcat așa un pic și m-a pus pe gânduri a fost publicul. Adică am primit din partea publicului o reacție uimitoare pentru mine și și oamenii specialiști prezenți în sală iarăși mi-au făcut niște aprecieri care m-au făcut să mă întreb oare nu ar fi bine să mă aplec un pic mai mult asupra acestui gen și așa am pornit un pic căutând, studiind, deși timpul nu permite foarte mult pentru studiu dar mai și studiez și ce am descoperit cântând romanță cred că și de asta mi-a rămas într-un fel la suflet am descoperit că pot să transmit publicului lucruri pe care într-un alt mod nu reușesc nu știu, așa am simțit eu și iată-mă din acest motiv aici la Chișinău e o distanță mare între romanță și câtecul popular ca să fiu sinceră nu este foarte mare distanță există diferențe există distanță cred că e nevoie de anumite dote în primul rând de la natură dacă ți le dă Dumnezeu unele înzăstrări și dacă studiezi cred că se poate cânta romanță. Acest cred, care zici tu cu un, r, da. cu un R atât de apăsat, îl poți cânta în romanță, dar nu îl poți da. cânta în gântecul popular. Exact. Cred că e o distanță mai mică între romanță și doină. Da, datorită momentelor, așa, să zicem, de parlando, rubato, din, din romanță, da, se aseamănă cu doina. Deși doina, în sfârșit, un pic altă o gradă, ca să așa spun e. așa, da, da, da, <laughs> în grai folkloric, da, da. dar sunt unele similitudini exact. Da, așa. sunt, sunt. Îmi plac romanțele interpretate de cântăreții de muzică populară, bine, anumite romanțe cântate de anumite da, interpreți, interpreți de muzică populară, sunt mai aproape de sufletul meu, așa, parcă o deschidere, așa, spre da. uh, spre public, mai altfel. Mai puțin îmi plac romanțele interpretate de cântăre Cântăreții de, de clasic clasică, da. Da, eu cred că ține foarte mult de culoare, deși muzica îi spune că nu prea are legătură cu culoarea, vocea asta de piept în cântarea romanței are farmecul. Are, și eu, are. Nu că sunt eu cântărez de muzică populară, dar și eu consider la fel, că romanța ar trebui cântată exact cum o vorbim. Cei de la canto-ul clasic sunt un pic mai, adică un pic parcă păcate, prea mult studiată vocea, prea... Deși sunt cântăreți extraordinari, nimic, nimic de obiectat, dar până la urmă publicul este cel care. Poate sunt oameni care, cărora le plac foarte da, mult, sigur da, că da, da, da. Și cântăreții de canto clasic cum cântă romanțele lumea, suntem, deși ne asemănă, suntem atât de diferiți încât Așa e. da, gusturile nu se discută, știți prea bine. Așa e. Să ascultăm încruntată-i soacra. Încurcată-i? Încurcată-i. încurcată soacra. încurcată, încurcată, încurcată, soacra. încurcată soacra. Da, o să vedeți în cântec, deși s-o încurcat soacra asta. Să ascultăm acest cântec. Şi pe vali, pe drum şi carali Ia-mi vorme deasară, cu vreo ză şi cară Noi mergem cu nirelie şaidele-lida Să-ncărcăm o doar, nirelie şaidele-lida Păi şi ne duşim la nireasa slibu să strea din casă Că nu te plăji, da ti nu le-am stranji Do mai lasa-ţi o ali, să ai şănea tale Da tăt nu ne-o-mi da plecaţi şai nu ne-o daţi şai de da Păi dirile te mai ierta, numai fata te s-a luat Pai soacra, ca-i stracam socoata Pai luam nerea sa, ca-i volim sa casa Si-i lasam in casa gol, sa-i dire, dire, -di -di da Uma picu chiori in dire, dire, da Pai lasam in casa larga, sa mai draga Iu, iu, iu. Mă <mului> luam de două zile, obar inflamati, ștrastirim rozati, am luat ce fost mai bun, șai de ridile da, ședem, pornim la drum, șai de ridile da. We but the soi hai țuii tot lumea vă vesti, Alina, cu siguranță că ai și ai avut întotdeauna o cântăreață model și ai vrut să cânți să fii ca cineva așa, și ca imagine și ca voce și ca expresie. Cine a fost cântăreața ta model? Cine este cântăreața ta model? Nu știu neapărat dacă am o cântăreață model... Sunt interprete de muzică populară din, din România, cele pe care eu le-am văzut și le-am ascultat de când eram micuță, că eu m-am crescut în casă cu muzica populară, tatăl meu cântă la saxofon, bunicul a cântat la clarinet, unchiul bunic, deci mă trag dintr-o familie de muzicanți, pentru că ei nu au fost cu școală, eu am fost prima care m-au trimis părinții la școală. Uh, și cu cine m-am trezit? M-am trezit cu doamna Sofia Vicoveancă M-am trezit cu doamna Laura Lavric M-am trezit cu doamna Mioara Velicu Mari doamne ale cântecului Moldovenesc așa? Sigur că da, da, da cu doamna da. Ștefania Rares e. Cu interpreții care erau difuzați În acele, în acele Timpuri la, la radio, la televizor Încă la televizor Mai târziu un pic, nu chiar așa de mult Doar știți cum era regimul și cât de rar Apăreau cântăreții la televizor Am încercat, în schimb, să iau de la fiecare ce am crezut eu că mi se potrivește mie și am încercat să mă dezvolt eu ca și entitate artistică. Cred că asta ar trebui să facă fiecare interpret. Nu ne interesează X sau Y interpret, ci ne interesează din ce fac ei, ce anume putem împrumuta noi să îmbrăcăm cu propria noastră haină ca să oferim ceva inedit publicului, cred că... Contează Cred foarte că asta mult, e important. Contează foarte mult repertoriu acestor cântăreți, sigur deși, ca și deși, sursă. Deși, deși la un moment dat nu mai contează repertoriul de acum, dacă se faci nume mare, știi mai contează ce cântă, merge. Cred că depinde da. de interpret. Sigur Pai că da, da. și da. De, de ce, cum să spun, ce pretenții are și interpretul respectiv, știți? Mai sunt care păstrează totuși, se limitează din punct de vedere al repertoriului, sunt care nu mai dau importanță acestui aspect Așa și no, mai colegerea aparține fiecăruia. Contează după mine foarte mult și culoarea vocii, pentru că mm. Sofia acolo Vicoveanca, este Anca, o... Sofia Bicoveanca a câștigat prin gravitatea prin asta, timbrul e, său deosebit. Vocea și Sigur. miara delicul tot prin timbru, așa mai aceeași Daniela Condurache, aceeași Laura Lavric, tot așa, au culoarea așa, voci mai mai deosebite. Așa și tu ai culoarea, ai găsit -o? ai căutat -o? sau O aveai. Nu, eu zic că este de la natură. Am uh, perfecționat-o. Mm -hmm. Am încercat în să fiu cât mai aproape de vocea mea din vorbire și studiind acest timbru se conturează. Îți formezi propria ta identitate, reușești să scoți culoarea vocii cât mai bine, cât mai în afara corpului, cum zic eu, cum recomandi o elevilor mei că noi trebuie să cântăm de la nivelul buzelor în afară. Nu să ținem sunetele în corp, e un lucru care se realizează foarte greu. La început ai zice așa că vocea nu e chiar, e, cântă din gură, așa, e, nu chiar, ce-atâta studiu, ce-atâta nu este deloc, așa. Eu, din punctul meu de vedere, consider vocea tot un instrument. Și dintre toate instrumentele de pe acest pământ, este cel mai special, așa e. datorită unor trei aspecte. Primul, pe primul loc, eu așez faptul că, dintre toate instrumentele pământului, este singurul creat 100% de Dumnezeu. Dacă ne-l dă când ne naștem, îl avem. Dacă nu, de la magazinul de instrumente muzicale, nu putem achiziți voce. Doi, este singurul instrument din lume care nu se vede. Nu putem să-l palpăm, nu putem să-l mirosim, nu putem să-l vedem, ci doar îl simțim la nivel de trăire și trei, este singurul instrument din lume care, din momentul în care ne naștem și până când murim, suferă modificări continue. Nu ne sună vocea la un an cum ne sună la 10 ani, la 20, la 40 și fiecare cât e dat să trăiască. Apropo de modificări, tu ai înregistrat vocea ta de acum 10 ani? Era altfel? Era o voce mai copilăroasă. Mai, da, mai copilăroasă. <laughs> și nu am, decât de pe înregistrările de la Cluj, cele făcute cu... Uh -huh. domnul profesor Ioan Bocșa uh -huh. și cu ansamblul Icoane, albumul de colinde, atât cea momentul solistic acolo, în rest nu, eu nu am făcut alte înregistrări până aci patru ani de zile când am scos primul meu album de muzică populară. Da, eu o tendință așa să cânte la în acut așa, mai mult se duc în sus, nu știu de ce, și nu și caută vocea lor așa mai firească, mai de jos, mai. Mm. Ata e, a ta e așa, așezată, mai mai de jos așa, mai din piept, mai. Eu cred că este datorită faptului că a fost un pic studiată. Cred că oricine uh -huh. dacă ar studia vocea Angela. Da, e reușește să ți găsești întinderea vocii, ambitulul să stabilești tonalitățile potrivite care pentru un cântăreț reprezintă toată cheia și la cata. Degeaba ai voce dacă nu știi un cântecel că am în care tonalitatea e pentru tine nost, cea mai bună tonalitate ca tu să scoți din vocea ta ce ai mai bun. Și aici nu poate chiar oricine să facă lucru ăsta. De asta zic un pic totuși, deși lumea în ziua de astăzi vedeți că nu prea dau importanță. E ce atâta școală, ce atâta ca X, o făcut ea ca Y, știți, lasă, nu-i mai trebuie atâta școală. Eu consider că școala încă este o valoare și că îți creează niște, cum să spun, îți dă o bază, da, pe care tu mai apoi, dacă muncești, îți construiești un viitor destul de sigur, indiferent ce se întâmplă. Să mai ascultăm un cântec din uh, repertoriul tău, Duce mașca vântul în lume. Ujun je o stranin pril lumi Lunga e calja pân la tine Lunga e calja šentina tine Of, of Šdoru Ne, ne, ne, Te aşma si na maru um oh fo la morisco de hora ji oh fo dino fai no e fa shi pândi da, e dvorul romiei oh oh oh Dașpetin vă reamintesc Alina Huțsu este astăzi la emisiunea Dorul de izvor o cântăreață din Botoșani care cântă muzică populară dar și romanță care a studiat a studiat muzică a studiat pian apropo Ce faci tu cu piano acum, în afară de faptul că iei tonalitatea Deci o pian? să râdeți, dar la pian cred că eu cânt mai mult decât cântă un profesor de pian, că Aha. <laughs> profesorul de pian se așează pe scaunul din dreapta. Eu trebuie să stau eu aici, știți? Mai împrind o degetele pe acolo, eu n-am cântat muzică populară la pian, dar pentru că nu am corepetitor acolo la școală, știți? N-am încotro și mai împrind A, eu puțin degetele. și Nu chiar, sa, e da. mult, spus, acompania, dar puțin, așa, așa de asta, da, zic, o da, împrind da. eu degetele un pic pe acolo, așa, mm -hmm. și încerc mm -hmm. să-i mai susțin un pic. Da, deci cânt mai mult toată ziua, numai la pian sunt, când sunt la școală, nu stau nici la birou, nici la calculator, decât în fața pianului, da. da. Alina, mi-a mi făcut mare plăcere să discut cu tine, să te cunosc, eu îți doresc De succes la acest festival concurs, cu siguranță, vei lua un premiu, cu siguranță, așa, noi vom fi acolo, te vom susține, te vom aplauda, în mulțumim și te mai așteptăm pe la noi, mult succes, multă dragoste, multe cântece frumoase și te mai așteptăm pe la Chisina. Vă mulțumesc din toată inima pentru primire, pentru găzduire. Dumneavoastră, dragilor ascultători, multă sănătate și să dea Dumnezeu să ne auzim și să ne întâlnim mai des. Fie verde și n-am văzut socru cu șergarul M-a poptit aici sa canta ram, didililililililam didi, Da e verde si un angut, socrul cu sergar la gât M-a poptit aici sa canta ram, didilililililam Šansu, kad te-i placu-lui, mai didililililam Didililililila, da šopea da, la šolu je didililililila didi, Šopea noni, tătaša, mai didilililililila didi, Ča, šupit režiš mă! Ša, la soacra, kate un chic Ša, uiti šo, pa timi, până niri, i-o Io ho mojo na nashu do pakum ni kntikora mira Io io do pakum ni kntikora mira doba dobus dobashe mira io ye printrin nntashe mira onama sha de nizlo kade mira svatum dlala jok dam dam dam noșa noastri cămpo iebiplă puna noșul lui și după inimam noieran dam hai dă nașo tași vremam dam să tot și pop de știa mai dam să mai dă ș altor mai dam are you one da vai dam căi mamă șom bomba șeia mea buzină să pariu așero Beteșe nuntă, șeși vă spați, și șini, frumoasă betă, ram, ram. Roasă lașe biete, șeși nuntă, și șeși vă spați, și șini, frumoasă betă, ram, ram. Ai bă căleată tă florie, ram, ram. Olti peți și șfişore, ram, ram. Izvor, o emisiune de etnologie naglin de Maria tere